az éj sötétjében. Amikor Tarzan a dzsungelfia észrevette, hogy a lába egy krokodil hatalmas ákapcsának szólításába került, nem úgy viselkedett, mint valami hétköznapi ember, aki feladja a reményt és beletörődik sorsába. Teleszívta tüdejét levegővel, még mielőtt az óriás hűlő lehúzta volna a víz alá, aztán pedig hatalmas izmainak minden erejét latba vetve, elkeseredett küzdelemben próbálta meg visszaszerezni szabadságát. De természetes életeleméből kiszakítva a majomember súlyos hátrányban volt ellenfelével szemben, és csak annyit ért el, hogy nagyobb sebességre ösztökélte a szörnyet, aki gyorsan a víz mélyére vonszolta áldozatát. Tarzan úgy érezte, hogy ha nem szippanthat egy nagyot a jó, friss levegőből, menten szétpattan a tüdeje. Tudta, hogy percei megvannak számlálva, és görsös szenvedéseinek csúspontján kétségbeesett tetre számta el magát, hogy elég tételt vegyen saját haláláért. Kimerült tagokkal siklott a vízben a lábát fogva tartó fenevad nyálkás teste mellé, és miközben a rémséges lény a saját búvóhelye felé vonzolta, a majomember megpróbálta kőkését belemártani kemény páncéljába. Minden próbálkozásával csak még gyorsabb tempóra késztette a krokodilt, és amikor a majomember már éppen úgy vélte, hogy végképp nem bírja tovább, hirtelen azt érezte, hogy az állat behúzza egy iszapos mélyedésbe, és órjukai egyszer csak a víz felszíne fölé kerültek. Mindenfelől csak az odú sötétje, a sír némasága vette körül. Talzan a dzsungelfia néhány pillanatig levegő után kapkodott az iszapos bűzös lyukba, ahová az állat hozta. Érezte, hogy a szörnyű lény hideg, kemény pikkejével borított teste közvetlenül mellette emelkedik és süllyed, mintha görcsösen, zihálva próbálna lélegzethez jutni. Perceken keresztül feküdtek így mindketten, aztán hirtelen görcsös rángás futott végig a férfi mellett heverő hatalmas testen, az állat minden ízében megremegett, majd mozdulatlanná termett. Tarzan feltérdelt a krokodil mellett, és legnagyobb elképedésére azt állapította meg, hogy a fenevad kimúlt. Vékony késével ezek szerint mégis sikerült találnia egy sebezhető pontot a pikkelyes páncélon. A majom ember feltápászkodott, majd körül tapogatózott az áparodott levegői nedves údúban. Kiderült, hogy egy föld alatti barlang fogjává vált, amely akkora, hogy bőségesen elfér benne akár egy tucat ilyen óriás állat, mint amelyik ide húcolta. Rájött, hogy a szörnyű állat búvó helyére került, mélyen a folyó alá, és hogy az egyedüli be- és kiárat minden bizonyal az a víz alatti nyílás, amelyen keresztül a krokodil idehozta. Első gondolata természetesen a menekülés volt, de hogy képes lesz-e a folyó túlsó végén feljutni a víz felszínére, aztán pedig ki a partra, az felettébb kétségesnek látszott. Figyelembe kellett vennie, hogy az átjáró összeszűkülő része esetleg hirtelen elfordul, vagy ide-oda kanyarog, vagy, ami a legnagyobb veszélyt jelentette, hogy kifelé haladtába netán szembe találkozik a titkos rejtek hely valamelyik másik lakójával. És ha éppenséggel ki is jut a folyóra, még mindig fenyegeti az a veszély, hogy újra támadás éri, még mielőtt biztonságban szárazra érhetne. Más választása azonban nem volt. Így aztán Tarzan a dzsungelfia jól teleszívta tüdejét a barlang bűzös folytogató levegőjével, majd lemerült a sötét vízzel teli mélyedésben, amelyen látni semmit sem láthatott, legfejebb kezével lábával tapogatódhatott kifelé. A krokodil csúnyán szétmarcangolta azt a lábát, amelyet a fogai között tartott, de a csont nem törött el, és sem az izmok, sem az inak nem sérültek meg annyira, hogy ne használhatta volna. Kínzó fájdalmat okozott a seb. Ennyi volt az egész. De Tarzan a dzsungelfia hozzászokott a fájdalomhoz, és nem sokat törődött vele, miután megállapította, hogy a szörnyetek hegyes fogainak nyoma nem korlátozza túlságosan lábainak használatában. Gyors tempókkal úszott végig a folyosón, amely előbb lefelé tartott, majd emelkedni kezdett, és végül a víz szélétől mindössze pár lábnyira vezetett ki a folyó fenekére. Amikor a majú ember feljutott a víz színére, Két hatalmas krokodil fejét pillantotta meg egészen közel hozzá. Sebesen közeledtek feléje, Tarzan pedig emberfeletti erejét összeszedve egy fa lelógó ágai felé úszott. Bizony éppen jókor, mert abban a pillanatban, amikor felhúzottkodott a biztonságot adó lombok közé, két szélesre tátott száj kapott dühötten utána. Tarzan pár pillanatra megpihent a lombok között. A folyás irányába tekintve végigpásztázta a folyót, ameddig csak a sok-sok kanyartól elláthatott, de nyomát sem látta Rokovnak, sem a kérek csónaknak. Miután kipihente magát és bekötötte sebesült lábát, a lefelé sodródó kenú üldözésére indult. A túlsó partra jutott ki, nem arra, amelyikről eredetileg bevette magát a sodró áradatba, de minthogy prédáját a vizen tudta, a majom embert nemigen érdekelte, hogy melyik oldalon folytatja az üldözést. Mérhetetlen bosszúságára hamarosan kiderült, hogy lábsérülése súlyosabb, mint gondolta, és komolyan akadályozza a haladásban. A legnagyobb nehézségek árán sikerült csak gyorsabban előre jutnia, mintha a földön gyalogolt volna, és azt is észrevette, hogy sérülése nem csak akadályozza, de veszélyessé is teszi a fákágaim való mozgást. Az öreg néger asszony tambudza annak idején mondott neki valamit, ami elméjét most két teljel és gyanakvással töltötte el. Amikor az öreg asszony a gyermek haláláról beszélt neki, azt is hozzátette, hogy a fehér asszony a fájdalomtól teljesen lesújtva ugyan, de megsúgta neki, a csecsemő nem az övé. Tarzan nem tudta elképzelni Jane-nek, mi oka lehetett arra, hogy bárkit is félrevezessen a saját vagy a gyermek kilétét illetően. Az egyedüli logikus magyarázat csak is az lehetett, hogy az a fehér asszony, aki a fiával és a svéd fickóval együtt a dzsungel mélyén járt, nem Jane volt. Minél tovább töprengett, annál szilárdabb meggyőződésévé vált, hogy a fia meghalt, a felesége pedig még mindig Londonban tartózkodik. Semmi baja, és fogalma sincs első szülöttjének rettenetes végzetéről. Talán mégis tévesen értelmezte annak idején azt, amit a gonosz Rokov neki mondott, és feleslegesen aggódott két emberért. Ez a gondolat némileg enyhítette a mély fájdalmat, amelyet fia halála miatt érzett. Ráadásul micsoda halál? Tarzan a majom ember épp eléggé hozzászokhatott a kegyetlen dzsungelben a szenvedésekhez és a rémségekhez, de még ő is megborzongott, ha belegondolt, micsoda írtózatos sors jutott osztályrészül a szegény ártatlan gyereknek. Miközben keserves kínok közepette haladt tovább a tengerpart felé, elméjét annyira lekötötte a sok szörnyű gasság, amit Rokov követett el szerettei ellen, hogy a hosszú forradás a homlokán szinte szünet nélkül élénk skarlátvörös színben ízott. A legkönyörtelenebb és legdühöttebb indulat jeleként. Időnként ő maga is megriadt. Ilyenkor sok kis élőlény a dzsungelben riadtam menekült búvóhelyére, meghalva a torkából előtörő dühött morgást és félelmetes ordítást. Kerüljön csak az a a keze közé! Útja során kétszer is harcias kedvű benszülöttek rohantak elő fenyegetően falvaikból, hogy megakadályozzák a tovább haladásában de amikor megütötte fülüket a hím majom rettenetes ordítása, és a hatalmas fehér óriás üvöltve rájuk rontott, sarkon fordultak és a bozótba menekültek, és nem ismerészkedtek elő, míg a majom ember biztonságos távolságra nem került tőlük. Tarzan úgy érezte, hogy gyötrelmesen lassan jut előre, hiszen a sebességről alkotott elképzelésnek a kisebb majmok által elérhető tempó képezte az alapját. Valójában csak nem ugyanolyan iramban haladt, mint az árral sodródó Kenu, és benne Rokov. Ezért aztán, amikor elérte az öblöt és megpillantotta az óceán, a leszálló sötétség ugyanannak a napnak a végét jelezte, amelyen Jane Clayton és Rokov is végére ért a dzsungel belsejéből idáig tartó menekülésének. Olyan sűrű sötétség ereszkedett a folyó fekete vízére és a két oldalt elterülő dzsungelre, hogy még Tarzan sem látott pár lépésnél messzebbre, pedig az ő szemei igazán hozzászoktak az éjszakai tájékozódáshoz. Úgy képzelte, hogy még azon az éjjelen végig kutatja a partot háthanyomára bokkan rokovnak és az asszonynak, aki meggyőződése szerint biztosan a gaz fickó előtt haladt végig az ugámbin. Arra, hogy a kinkéd vagy valamely más hajó mindössze talán, ha százja annyira horgonyoz tőle, álmában sem mert gondolni, mert a gőzös fedélzetén nem éget semmilyen lámpa. Éppen neki látott a keresgélésnek, amikor figyelmét hirtelen valami zajkeltette fel, amelyet idáig nem is vett észre. Mintha nem messze a parttól és körülbelül egy magasságban azzal a helyjel, ahol ő állt, óvatosan evezők merültek volna a vízbe. Nyomban mozdulatlanná dermet mint egy szobor, és úgy füled az alig hallható nesz irányába. Az kisvártatva megszűnt, és most csoszogásszerű zaj hallatszott, amelyről a majomember gyakorlott fülével megállapította, hogy csak egy valami okozhatja. Bőrcipőbe bújtatott lábak lépkednek fel valahol egy hajó kötélhátsójának kerek Igen ám, de ameddig ellátott, nem volt semmiféle hajó, és nem volt talán a környéken sem ezer mérföldes körzeten belül. Ahogy így állt, és szemével a felhő borította égtől korom sötét éjszakát fürkészte, oly hirtelenül és váratlanul, mint egy csapás, egyszer csak felcsattanó lövések éles katakattója, majd egy asszony sikoltása ütötte meg a fülét a víz felől. Tarzan a dzsungelfia nem sokat törődött sérülésével, sem pedig nemrég átélt iszonyú kalandjával, bármennyire is nyomasztotta az emlék, bozás nélkül cselekedett, amikor a rémült kiáltás az éles átható sikoly felhangzott az éjszaka csendjében. Egyetlen ugrással átvetette magát a parttól elválasztó bokron, majd csobbanás hallatszott, amint a teste becsapódott a vízbe, és hatalmas karcsapásokkal úszni kezdett az áthatolhatatlan sötétségben, mindenféle támpont nélkül, s talán képzelete -e kiáltást nyomában, újra csak kiszolgáltatva magát az egyenlítői folyó rémséges lakóinak. A csónakra, amelyet a kinkét fedélzetén őrtáló Jane észrevett, az egyik parton rokov, a másikon pedig Vugambi és csapata is felfigyelt. A kiáltozás nyomán a kéreg először a gaz fickó felé tartott, majd némi tanácskozás után a kinkéd irányába fordult, de még a felét sem tette meg a part és a gőzös közötti távolságnak, amikor a hajó fedélzetén puska dördült, mire a kenu orrában ülő egyik matróz összerügyött és a vízbe esett. Ezután már lassabban közeledtek, majd kist vártatva, amikor Jane lövése a csapat újabb tagját is eltalálta, a kenú visszavonult a partra, és ott várakozott, amíg a nap le nem ment. A másik parton a csarkodó vadbandát az üldözés folyamán mindvégig a fekete harcos Mugambi, a Vagambik törzsfőnöke vezette. Csak is ő tudhatta, hogy oda veszett ki az ellensége, ki pedig a barátja hiszen ha akár a Kenu, akár a kinkét közelébe férkőzhetnének, gondolta Mugambi, rövid úton végezhetnének mindenkivel, akit ott találnak. De hát a köztük lévő fekete vízű áradat ugyanolyan leküzdhetetlen akadályt jelentett a továbbhaladás szempontjából, mintha végtelen óceán választotta volna el őket prédájuktól. Mugambi tudott valamit azokról az eseményekről, amelyek megelőzték Tarzan partra tételét a szigeten. És a fehér emberek üldözését az Ugambin felfelé. Tudta, hogy barbár fehér ura a feleségét keresi, meg a gyerekét, akit a gonosz fehér ember lopott el. Ezért követték át mélyen a szárazföld belseje felé, majd pedig vissza a tengerhez. Azt hitte, hogy ugyanez a férfi ölte meg a hatalmas fehér óriást is, akit annyira tisztelt és annyira megszeretett, mint saját népének legnagyobb vezéreit sem. Így aztán Bugambi vad lelkében hevesen izzott az elhatározás, hogy valamiképpen oda magát a gonosz férfi közelébe, és bosszút áll rajta a majomember meggyilkolásáért. De amikor meglátta a folyón lefelé ereszkedő, majd rokovért siető Kenut, aztán amikor meglátta, hogy az elindul a kinkét felé, rájött, hogy csak egy Kenu birtokában lehet reménye arra, hogy a vadállatuk csapatát az ellenség közelébe szállítsa és megütközzék vele. Így történt aztán, hogy mielőtt Jane Clayton leadta volna az első lövést Rokov kenúja felé, Tarzan hűséges vadállatai eltűntek a dzsungelben. Miután a gaszfickó és bandája, amely Pavlovicsból és azokból az emberekből állt, akiket Rokov a kinkéden hagyott, hogy segítkezzenek a színvételezésben, szóval, amikor a Kenu utasai visszavonultak a puskatűzelől, Jane rájött, hogy amit nyert, az nem több lélegzetvételnyi szünetnél, ellenségei újra támadni fognak. De a felismeréssel egyidejűleg megfogant benne az elhatározás is, hogy egy vakmerő lépéssel végleg megszabadul a fenyegető veszélytől, amelyet Rokov gonosz szándékai jelentettek számára. Ezzel az elhatározással tárgyalásokat kezdett a legénységi kabinba bezárt két matrózzal, és miután kényszerítette őket, hogy elfogadják a terveit, és közölte velük, hogy az életüket kockáztatják, ha megpróbálnak kiátszani, Szabadon engedte őket éppen akkor, amikor a hajóra leszállt a sötétség. Készellétben tartotta pisztolyát, hogy engedelmességre kényszerítse őket, és miután egyenként felengedte mindkettőt a fedélzetre, és ott álltak előtte fejük fölé emelt kézzel, gondosan megmotozta a két fickót, hogy nincsen állok valamilyen elrejtett veszedelmes eszköz. Majd miután meggyőződött róla, hogy fegyvertelenek, utasította őket, hogy lássanak munkához, vágják el a horgonyhoz rögzítő kötelet. Vakmerő terve az volt, hogy elindul a gőzössel, adja, hogy az ár kisodorja a nyílt tengerre, ott pedig rábízza magát az elemek kényekedvére. Biztos volt benne, hogy a természet erői kegyesebbek lesznek hozzá, mint Nikolai Rokov lenne, ha újra elfogná. Azzal a lehetőséggel is számolni kellett, hogy a kinkéret észreveszik egy arra járó hajóról. Mint hogy a gőzös jól el volt látva élelemmel és vízzel, a két férfi biztosította erről, meg a nagy viharok időszakán jócskán túl voltak már, az asszonynak minden oka meg volt hátra, hogy terve megvalósulásában reménykedjék. Borús és sötét volt az éjszaka. A fekete fellegek alacsonyan beborították a dzsungelt és a vizet. Csak nyugat felé, ahol a folyó betorkollott az óceánba, derengett át némi fény a gyászos sötétségen. Ideális éjszaka volt a küszöbön álló műveletekhez. Jean ellenségei nem láthatták, mi folyik a hajó fedélzetén, és azt sem vehetik észre, amikor majd a gyors áramlás kisodorja a gőzöst az óceánra. Mire a nap felkel, a kinkéd a dagályhátán messzeben jár majd a Benguela áramlat vizén, amely észak felé folyik Afrika partjai mentén. És minthogy errefelé déli volt az uralkodó szélirány, Jane azt remélte, hogy az Ugambi torkolata látszani sem fog már a hajóról, mire Rokov tudomást szerezhet arról, hogy a gőzös eltávozott. A fiatalasszony ott állt a szorgoskodó matrózok mellett, majd megkönnyebbülésében nagyot sóhajtott, amikor az utolsó kötélpászmát is sikerült átvágniuk, és tudta, hogy ezzel a hajó megindult kifelé a vad Ugambi fenyegető torkából. Szavainak továbbra is a puska kényszerítő erejével adva nyomatékot, a fedélzetre parancsolta két fogját azzal a szándékkal, hogy újra bezárja őket a legénységi kabinba. De addig-addig ígérgették, hogy hűségesek lesznek hozzá, és bizonygatják, hogy még hasznokat veheti, míg végül hagyta magát meggyőzni, és megengedte nekik, hogy odafent maradjanak. A két néhány percig sebesen sodródott a zárral majd egyszer csak csikorgó hangot hallatva megrázkodott és megállt a folyó kellős közepén. A hajó megfeneklett egy mélyen fekvő zátonyon, amely, mint egy negyed mérföldnyire a tengertől osztotta ketté a medret. Egy pillanatig egy helyben állt, majd a sodrás forgatni kezdte. Végül, amikor orra éppen a part felé nézett, levált a homokpadról, és újra úszni kezdett a vizen. Ugyanebben a pillanatban, épp amikor Jane Clayton gratulált magának a hajó szerencsés kiszabadításához, fülét kicsit feljebbről, nagyjából arról a helyről, ahol a kinkéd az imént horgonyzott, puska zaja és egy sikoly éles, átható, félelemmel teli asszonyi sikoltás ütötte meg. A matrózok is hallották a lövéseket, és biztosra vették, hogy azok munkaadójuk közelettét jelzi. Nemigen fült a foguk ahhoz a terhez, amely egy gazdátlanul sodródó hajóhoz kötötte sorsukat. Ezért aztán suttogva gyorsan összebeszéltek, hogy általmatlanná teszik a fiatalasszonyt, aztán pedig segítségül hívják Rokovot és társait. Úgy látszott, hogy a szerencse a kezükre játszik, mert a puskák dörrenése elterelte Jane Clayton figyelmét kelletlen segítőiről, és ahelyett, hogy egyik szemét állandóan rajtuk tartotta volna, Amint azt eredetileg tervezte, a kinkét orrába rohant, és kutató szemmel fürkészte a folyó sötét felszínét abban az irányban, ahonnét a csetepaté hallatszott. Amikor a két matróz észrevette, hogy az asszony elhagyta őrhelyét, hátulról titokban utána lopakodott. Ahogy egyikük cipője megcsikordult a fedélzeten, Jane felriadt és hirtelen rádöbbent, milyen veszély fenyegeti, de már későn hallotta meg a figyelmeztető hangot. Amikor megfordult, a két férfi rávetette magát, leteperte, és miközben a földre zuhant, az óceán felől derengő fényben egy újabb férfi alak körvonalait pillantotta meg, amint épp felfelé mászik a kinkét oldalán. Annyi kínszenvedés után a szabadságért vívott hősies erőfeszítései ezennel kudarcot vallottak. Magába folytva a feltörő zokogást feladta az egyenlőtlen küzdelmet.